والد نشته ول ولده نشته الله په کویدا خو سرت الطین کانه تسنتین کچلته ودوا دا پین جدو وی په الله رحمت صلی الله علیه د یی دوار په پرځان چیدی مم ماده علمال نظر څخه د پریخو دیدي او باقی سلوث چلیو نا تاسو ک نور څوک عذابونه او کی د ورکو کو نو دي د بارت کو او و ان کان کچ دو دا وارسان کانو ک زمير وارسان ترجید اخوتهن اخوتهن بيګي وونه ورونه ژوندۍ رجاله وني شاه انده قرآن تفسیير دې کنه دي ها ناري نو زنانو نو په لځکر نو د پړ د نال نه په مثله هي دي د دوه الله لکم شرایع د دینه انت بيلو ک الله تبيلو چې ګمرا نشه والله بكلیا شيئن عليم الله په هر شي باندې علم لري واره کنه چې جره نکم احکام چې الله معین کړی دین استادو خيرم بدقه کې لري کنه امتقه كذلك بسم الله الرحمن الرحيم سورة هذا غير مبارك هل قادر اخوه نظر اخوه نظر اخوه نبيسكو شاقر اخوه نظر اخوه نبيسكو سورة مايه ده مبارك جديه ده مدنيه وهي مئة ممعشرون ايه يوصل او شل ايه مبارك یو او شلعیتو نلی تفسیر و حلمانی کی راغلی دی مرگری چسا چه المائدتو من آخر القرآن تنزیلن المائدتو من آخر القرآن تنزیلن رسول اللہ فرمائی لی دی چه مایدت دی د آخر د قرآن یزیم ندی د نزول پا اعتبار نفا احلو حلالها و حرمو حرامها د دې حلال وباني ته کا د حلال او په حرام وباني ته کا د حرام اوګي المایدتو من اخر القرانه تنزیلا فاحلوا حلالها وحرموا حرامها دا مناسبت دغه سورته سره ده د سورته نساء سره د سورته سره دا مناسبت دي چې پاګي کې ذکر د عقود دي او پدې کې ذکر د بیان د وفاء بالعقود دی صفونه وکه وکاکو ویناک او فوبل عقود راغلی دي یاوایا هغه کې ذکر د احکام او اجمالن دی په صورت مایدې کې ذکر د احکام او تفصیلن دی تفصیل بعدل اجمال وکنی ها غزې دا ورشل او د دې شرط موضوع سره اصلاح العربی ببیان بي ایتال رسوماتهم وببیان الحلال والحرام اسلام عرب دا په بیان در رسومات د دې په بیان ایتال در رسومات د تند رسومات د دې او بیان د حلال دي او د حرام دي نو حلال باندې برابر ته کو کی ته حرام نه بېجتنابو کینو یو تخلیه بلک صدا یو تخلیه دا بلک تخلیه را نو د عربک خیر برابر شی دی موضوع دی الله هرزل جلال فرمای یا ایه الذین امنو اے ایمان خوا بندانو اوفو کا سوپاوکه بل حقوق تو حقوق باندې حقوق جما د عقد طالب مراد عقد مسدي ما الزمه الله ولا عباده کله ما انا بشهدج الله لازم کړي په خپل بندگانو من تکالیف الشریعت چاخکام ده شریعت او تکالیف ته شریعت پیګې آوات ستوی پیگه عقد مانا دا ربط اجزاء تصرف تذا فی حاشیت ها فی شرح التحاوی اے شرح التحاوی آمانی آمانی ال شرح معانی ال مولانا یوسف سے دا مولانا یوسف سے پیجنے آ چدا مولانا یلیاسف زید داغه شرح حدیث مولانا یوسف شیخ هغه د abilities چې د او ا کتسته وې اجزا التصرف ته وې ربته ربته ورکوې وزود التصرف به لوکو دا معنا ده ینه چې د دین وادي بس بس تا شورو خو او شوا حلال کرښې د استا سره پاره hala krishu bistar sura para bahimatul an'am دا kame da pat ti da pat taam de khaas ta ar ar an'am bahimad aw ar bahima an'am na de da izmul fiqa pa shan sho kunsho ilmul fiqa bahimatul an'am tegi bezubana char paya bezubana char paya le ka da ye was zuban nish ta ha je benish دامان عدد جي بزوبان دامان وحلت لكم بحيمة الانعام يعني وحلت لكم أقل بحيمة الانعام وراكو أغنبا... سريو... دا بحيمة الانعام وغم با يوصر يوصر يوصر يوصر يوصر يهدائي كله كله قراغي وغاوالارد وداغينا يتبع تنليو قطر وخرجو داك لحرام داك حرام دا پا صلور ومزبون سوايا دو مزابا كيلا اوحلت لكم اقل بحیمت الانعام بعد الزبح فصالا لغرن اگوری دا قید پکی دیج ما رومت تا پی رومت پی اجماع دیج این ایلا ما مگر آنغشه یطلا علیکم تحریمهو چی دا تحریم بپتا سو ما نی پاینده کیو شي شی پاین ولی یطلا سی شکر دا مزاری شکر دا کنائنده نفدریم آیات کرا روان دی چې لږ سیزون دی فدریم آیات کرا روان دی چې لږ سیزون دی عظجو فدریم آیات کی بارځي او غیر محل السوی دی خالقونکم غیر محل السوی دی پداسحال کې چې تاسو نه حلال جنون کی د او انتم حرم او تاسو حرام تللی دی د حج یا د عمره حرم جمر حرام دا دا پیګي او حرام به معنی محرم دی په حج یا په عمره ان الله يحكم ما يريد الله حکم کوي په کې کنه الله تعالی چې حکم کوي ما یریدو چاغه تحلیل او تحلیم نه یا یو خلذي نامنو اي ديمان خا بندانو راځي الله تحل تاسو حلال مګنه شاعل الله په کې حتکو د عالمود د خدای نو کې اوسالي راووله کېدا اذان پلان کې موري شبازان کوي او پازان پر یو خطل او وی خندل شوچا کافر دی که دی شوچ کافر تی بل نشته حالال مگن شاعر الله حتک او دا علامات د دین د خدای په ګيري پري خنده وکړه چې دا څه شي دا څه کار دی اچھا د پیپشي دا ټول دې کې په جمعات د جمعات توخی نیو کو دا ټول علامه د دین دا قران کې په ټوټ څو نه اول الشهر الحرام انا تاسو حلال مګنه میاشت حرامه جنس میشت حرام الطلع به بر جنس چ سلور دی هغه کغه تا مکوای اول الحدیه او دانه حلال مګنه قربانی حدی میت به مفارقه وی ما یخدا اله الحرم چاغه ګډه زه یا دیزه ده نن ته به یا دیزه ل اول القنايده او نه هغه سړی چې هغه ته په غاڼه کې غاڼه کې چولې شوې ده فکه قلايد هغه ته ویو د حرم شریف او د حرم شریف د علامه د پاره په غاڼه کې پانا چولې ده یو په نارسه چولې ده چې د دا معنا ده چې د حرم شریف ته روانه ده نو سو قوت تعرض نکي په زمانت جهادیت کې موږ ته تعرض وتنک دی مې مننه تک بلیا اته کرنې پینځم ولا امين البيت الحرام او نقص تعصبا حلال ما غني قص كون کی د بیت حرام چې بیت معزز دی حرامونه معزز یبتهونا نو اگر کافر کا دی چې بیت الله تروان دی د حج او د عمره د پارا نو سبو تنوې یلوته روا دی کنا رواج اگر کافر کا ولي نه دی یبتهونا چې دې طلبی فضلا کیږي فضل د خپل رب د طرفنا تجارت سره او ورې دوانه ورزامن دی په خپل ګومان وی ورزامن دی طلبه خپل ګومان ده کده ک په حقیقت کې ده داله تکه کثیره د لپاره حج او عمره راځتا دا خپل ګومان کوي دا د الله د دیپو ګومان خبره کړي ده او ایزا حللتم اور کله چې تا سحلات شه د حج او عمره نه په شان شان ترڅو سره خوړې نه پستا دو نه بیا سخت کار کوي کم امر دی امر یې به حدې او راي جنمن نکوم او تاسو دی بایس نکيراغه نو ويلي سلام مبارک چ پشپغم کال د حجرت باندي راغې تاسو من بار بار ویجو او هغه چ کوم دیو حدیبیه ترور چدو او عثمان شه بیبی اولیګ او هغه مکه او ته ویچنا سکل بن راجی اینده کال کې راجی نو دا راولګې دلوی پشپغم قال د هجرت باندي د حج او عمرې دا بیت الله دا بیت الله دا حج نه و چې پام کو چې دا بایس نشووي من او وی کتاب شرک دي تاسو سره دا څه مکوي نه دا څه بتاسو نه کوي پيږه تاسو د تاسو مسلمانان یا تاسو سره به اخلاق خاي ولا يجمننكم او بایست دي تاسو کتاب سره را پورته دي نه کتاب سره را شناعن قوم عداوت او بغض د قوم کافر د سو بجنه انشدوكم ل انشدوكم ل اجل د دې وجنه تاسو منه کې وې د حرام نه عمل حدیبیه مې دې مکه نه نه تاسو د باث نه ک ان تاتهدو چې تاسو چې دا تجاوتو کې حد شریت نه و یو بل سرین داد کوي الل برد پنییکې باندې چې کول دما مروې دي و او په پرگار باندې چې پر خلت د منیان هودي ولا تونو یو بل سرین داد م کو لسمې په ګنا باندې حقوق حکوکل لاکې اول بللو او پتا جواب باندې په ظلم باندې په حقوق الایمات کې وتق الله دا خدا نوې لريږي په ټولو احکامو کې ان الله شدید الاکاب بس را دوشتي حرمت ما ته وی چې درې میاد کې بلل شي زنه دي چې الله حرام کړی دی هغه بیان وره سو شي زنه دي بلل شي زنه دي حرمت انکمل میته تو حرام یعنی عقل عقل داګه ودم او وینا کما وینا دمه او بل و لحم الخنجير او وخد خنجير او وما او اغصاب اوحلا دا صلورم شوالا کشمار ای خان چنون پوردکر شب اغیبان دی پیجی پوخت تضفحی که لگر اللہ لگر اسم اللہ بھی بل پین زمان والمنخنکا منخنکا پتا سحرام دا منخنکا چاہتاوی چا غم لکری شی پا او چې قولو او چا دے مرائتے والا صدی گردے پړې والا پڑی ورواچو ریخ کو او په د ملکله نو دا منخق ده او مو موه چې اوعادیشي په ولو د لرګ لګ بانې وي او, او مرک شوه او, او او نم د خللی اوسو اوس او نم د اللی نکه دا شپک شوي ول مد م سطه وي هغې ګټې ته واقعه چلی ته ووي چې د بره نه د پرورو لاندې طرف ته یا د ځمک کې نپژې کوي ته اوغېې ممرک را ن حاج د ووي پهږې اغ چې کم دی سااروي چې بل ساوي پهکربانې والله مره شووه د ته ن حوي او بل وما اقلله سبو او بل هغه چې کم نو کې کو اغ شا پتا سو حرام دی چې اوښړو پیږې او درندا پیږې وما کله سبو اوغ چې وخورې غې لر درندا یعنی اقلوس پیږ سب که نه yana sabu khulala darinda khulalam ay azmari aw sharmakh pawang khulala aw marshwa h magar yu wis tasna asta illa ma zakkaytum magar aba chatas walala kay dadhi ashawna chatara shida dabaran landa prai watala aw ya yalalak lan saydak saynada qidawri yu dalalak lan saydak saynada atur qabal wama zubha او هغه چې هغه النصب علی اسم النصب بن من د بوتانو باندې نو صبت ولی وای راک چې غیر شافیرا د بیت الله نه ضروري وکنا او بل وان تستقسم او بل دا چې تاسو نصیبم ما دې ما او تقسیم د وقته قربانې د و غیره کوي بالاسلام په غو شپ باندې جمع د ظلم د قشته وی خیر نو بصرا زی دې وې دې چې کوم دې نو یو وروې وې چې راغلي دي چې درې غشي مسمما کړی وې نو فکر کوم ناقشي الکه دوبړه ته چې دوبړه ته کوم دوبړه ته ها ا ته دوبړه ا ته دوبړه دې ته وایې چې هغه کنه دا پکې چاڼه وره دا اسپته چاڼه وره جوړې دې دې ته وته وره جوړې دا دوبړه دا حدا دوبړه دې شي دا دوبړه چې کم دې نو بددا باور سره نو سړی بر راغېي چې کار بیا کوو چې ر دښ کومه کومه مسله پهې سفر باندې زم مثلا، ناغ شي به د خ کابي د سعدین سر د خا سره نو بس بهغې غبه پ الله مبارک مرووتې و د خه کوم پبلانکې ښه کومه چې د وکم کوونه کوم او نو بس دبوت په خواکې کی وک است د وغې کې بیاسوو. او پویو اے پویو غش او چا امرنی ربی پبل بل لیکلی او چا نهانی ربی او پبلیس نو لیکلی نو پیاو غش به چتو جواب چولغه به داسو اوخره په لوخره په حفظه ویلا سوردن نکا یو غش به تراوش ثاغه باندې وو امرنی ربی متاکار به کو ما ته خریت پدی خبره امرکله ابل چورارغه نهانی نهانی ربی هغه به نکاو او چې پکه مو به یوو شاگئی کیا با اسم نو کنا تشپو نوی اعلاک بیعی واشاوی خدای پاکی سوچ گئی خدای که دازی گیا خدای دی چه سوچ تا موختاج دی چې سوچ ته موختاج دی نوستا دا پیل پا دی دلن دی دی خدای نا دی کذا سن دی نوی ام دا دی کار پوری چې صلی سونم مخاندی نو دا کم دی کذا سن دا د دی کار دی الله پاکوي ذالكم دا کارونه چې مخکې ذکر شو فسق دا پاستوب دی, دی او خروج انې طاعت او راز دي یاو دا تاسې د آیات چلاغلې دي د آیات دا روانه آیات کلراغلې دي چې پیغمبر علی السلام په حرا په طانی دی په حجۃ الوداع کې په خبره نشور دی او ولې په خبره شو چې د احکام ټولوی او پدات اټیم کې غیر چاپېد نه تنه پېګ یو لاک صلیحې زر صحابه کرام را ته حج کې مرګ دي ان په کټهین آیات نازل دی د ترمیزی په حاشیه کې لیکلې دي چې د دې ورځ کې 15 اختر وي ترمذی په حاشیه په جلسانه کې لیکل دي چې دې کې 15 اختر وي یو وخت ترکوم دي پېګ یو د جمیع ورځ دا نام اختر دي اختر دې کنا دي دغه مړه 13 ورځ دا مختر دی د يهود مخترو دا نسوانو سوال او مخترو لکه موسو مخترو فای دی ابن عباس یې ویل دی چې دا 15 اختر په ایس روزنه دي جمع شوی دا درس الله بیان دي لکه دریو قیامتونه به باصرا غدامو جو اوس د دینه روزته د دریو قیامتو بیان ده په وخت کې د سو قیامت دي نو وخت دا ما په مرده پر دې د امتحان دی په دې خبره چې خبره کې عزت لکه پوس کوما جرد دنده دنه یماه تر دینه څنګه بدلایږي Juda ke ba khat al yawmana nanz che la sam ka lahirati u darfi ruzda at hazrat mubarak maarifat wala de ya isal ladina kafaru na umed shu ak san che katir د دینه مخکې دا امیدو چو مې امید دی چې د دی دې دی دی دی دینه والی مرتد دی دی شي خو چې دی غلبې د اسلام ته کو کتل نو استادو به تعداد نامایوسه جو کو نه شو مایوسه شو رازیو نو په لاره ته شاوخه تاسو د دینه مې ریګه وخښونی زمانه ریګه اګ درې نیوته نذادی الیوم اكملت لکم دینکم جو نعمت واتمت علیکم نعمتي د نعمت وردیته لکم الاسلام دینه درې نعمتو بس را دیجی دا ترجمه پختوکی کوم اول نعمت دا چې چا الی یوم نند وز چدا عرفیر وز دا او دا سلم کال دا حجرت دی فریقی او دا عرفات میدان دی نند وز ما مکمل کتاسو تا دین ستاسو دین می مکمل که او پورو می که پتاسو با نین نعمت کبل بز دا تاریبان تغییما چا تاسو ما تا دا اتمام نعمت او د اكمال نعمت پما بین کے پرہوکے اپ مرتلکم دینکم اكمال اكمال دین سمانا واتمت علیکم نعمت او ما تا سما نعمت تام کو ہیں نباست اتمام نعمت د اكمال نعمت سما بین کے پاک بیان تھا ولی غریبانے ندا فرق این فرق کاری رجال است څنګه چې وي موږ په قران کې پیولل سم په پینه وي او راجیب ویر شي وای د سماته په تو لګی چې ته پکې سوې یکمالی نعمت اتمام نعمت چې په فرق هکمالی نعمت لري دی چې د دې ن بیان د حلال او دي او ن بیان د حرام او دي دا د ایک مال مانادا نو بیان د حرام او د حلال په ایک مال ولږه ده کنه چې د دین وروستو نو بیان د حلال او راغل دي نو بیان د حرام او راغل دي باس پدې ده خبره تام شوی ده یو فا واتممت علیکم نیامتی او ما تام کپتا سبحانه خپل نعمت د اتمام نعمت دامانا وکړي رجیب چ اسلام بک خیری په یهودیت او په نصراینیت باندې غالیبی په فکر به نشوي او مخک د دینه دانشو د دینه ورستو د حجاز پس مکه کې باندې د دینه ورستو د حجاز پس مکه کې اسلام په یهودیت په نصرانیت په موجوسیت په هندویته او په دیقسو په تور توبم غالیب بې دا د اطمینان منیا معنا له والذي رسل رسوله بالهدى ودين الحق ليذهبا على الدين كله وكفى بالله شهيدا ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ده کنه دي چې دا د اتمام النیامت معنا دا چې دغه اسلام په تمام ادیانو فزمته د حجاز کې غالبي او دا وعده خدای په قرآن کې دا وايي تعالی بسنګا الى يومنا هذا تنوصي پوری پره زغنده پورا الى په دې خوشاله кат داله بس بچ دې کې پرکو کې نو هغه انتخاب د اسلام وردیته ما پسند کستاسه د لپاره اسلام شریعت محمدي دین سمعنا نو کوي یو سړی بل دین ربینا کو وایا وميوب تغیر لاسلام دین فلن یقبل منه قبول بشي د انتخاب دین سمعنا بل بل دین باندې اقادین بقبدی بل شکر وکړه الله په کوئی دا ادا پکې لکو نو لګ نو ان شاء الله دا خو تاسو به لګ در پېښې جوخه ها یو تاسو به شکر دی الله با کوئی الک هغه راغلې دي ها ها بس پداایا پورو کوم مزخ ہے ماتمن نو پمنې زتور را هغه سکه چې دې محتاج چې عقل یو دې شرطه چې مخمستهن حالت تلوکی کې رحمته جانبن چدی پیگی سری چدی سر ندی رازا غیر متجانی چدی میلان نکیو پیگی کنا او دی مایل ندی لی اسمن گناتا چدی بد حد درمق کو که پملخیت بخری حد درمق با کنا چسر شي پی بانشی چدی متجاویز گناتا ندی چد حدد د حده مقط نه ته یوز نه کوئ نه په ان الله یونهکه سوال عاشر دی د لسم سوال د صاح کرامودي پوه لسم سوال دی دا باید درې او بیا په پهې کې تفیل به کوو خیریر د صورتت چې شو اگر کنی مروکو شو مګرییا او سرار ل ی وګ دی ک چې مکمل ی وګټه به پهکې څو ورځو پروګرام دی دا خاله په شمولیت دا شوې دا ټول یو مورید دې دې مدرسې سره دې 500 روپیا راک ا مخصو ورکړم 100 روپیا راکړم دا یو سړی را لې کړې نار لا اله الا الله سبحانك اني من الظالمين الذي قدمقي کال په کال کې یو دا څوک خلخو ما خیر اون موږ هغه د پراویا کسان بس طالبان ووزونه چې په څوک پکې الله اکبر رحمان ورحیم یسالو نکما ذو حللا صدق الله العظیم لسم شوال نش حبي کرم او دې ما قبل کی پر صورت ما ایزا کی دا بحرمات و شو نو دادینا قدرتی تو بانی دا سوال پیدا شو چې دا حرام دی نو حلال الشاکم دی لی ما قبل کې د حرام و شو نو دا شحب اکرام یو پزین کې یو قدرتې سوال دا پیدا شو چیرې حلال اشیاء کم دي نو خدای جواب ورکړي او دا جواب چې دین خلاصو ده چې د دا حلالو دایره ډیر وسیع ده ډیر زیاته پراخ اړه او غدا دا چو حل لکومت پو یبا سم را پا کی زس جنو چی دیو ٹوڑ حلال دی. ایدائی پا حشبانی دیو کنی دیو چی تو یب چو دی دا حنا پا پتور ته دیتا ہوئی چی داغی حرمت پا کتاب الله سنت رسول اللہ ایجی معلومت کی نی راک بس د و یباک کے داخل دیو سوال کیدتان چې مازه او حلال نه جست شی حلال شوي د دې لپاره ځکه چې حرام او بیان او شو نو قلت به تو وای چې حلال کوم طيبات حلال شوي ستاسو د لپاره ستره او پاکی ځسی جن او بل چې دی و ما علمتم دا و ما علمتم چه دې نو دې د کیو حضرت و شید ما علمتم او ښکار د اغه شی چې تاسو وته قال مړ کړي دي بیا چې کوم دې کنا پدی کی شروط 5 صاحب ده هدایی اغا بیان کری دی او دلتا قرآن شریف مبارک و تو مشارات کئی نیو شرط پا تعلیم دینا ناغا یو شرط پا دی دیکی را گئی چه وما علمتم عدام الالجوارح چی دی دا بیان نما دی دا جوارح و علمو دری ترجمه دی کری دی خکارکوون کی کسبکوون زخم زخمکوون کی زه حمن کوي او خارم کوي او کسب کوي نو دا شرط یول شو چې تعلیم به تاسو ورکړي به تعلیمه بنی مکلبین مکلبی معنی دا ادبر کوون کې دی دا او بل ما نه مکلبین لا دا خوشې کوون کې نو تام یو شرط ته خدای به نیروستو تصریح راغله خیر تو علمو نحن جتا سو تعلیم ورکوي دیتا مما علمكم الله دا بل شرطي یعنی مما لمكم الله دا جدا تعلیم بموافقت د شریعت سره مخالف تشریعته بنی پا غیا آداب و بدی چې کم آداب شریعت خو دلی نو دام یو قسم بل مستقل شرط شو چې کم آداب شریعت خو دلی دی دغه د بتاسو دی تور کوي بل شرط ته خوده شرط کړي چې په کلو تاسو خوړې مم ماده اغه کار نه هم سټ نه جدا جوارث او ساتي علیکم پتاسو پتاسو او ساتي دا سلورم شرط لګید سلورم شرط دا معنا دا چې پتاسو او ساتي چې لګه پخ پلت خوراو کو نکي وو بیا صاحب ده هدایت دی چې دا شرطم چې دین دا شرط په پشپی کې دی پباس کې نه پر مرګه کې وردا نه دی ته دا څه تعلیم نشو ور کې دی چې هغه ته نه خوراک کوي مما امشک نا علیکم چاوی په تاسو ساتلې دی او ولم یاکل مین او دا ویني خوراک نه وکړي او پیزم شرط دا دی چې وشکر شم الله یا کنند خدای پاکه علیه وقت الارسان هرګل چې خوشې کېنو په دې ټیم کې بنوم د خدای په اس پیج او که چې پی په احکار په سی پی په سوي په دا قدیم کې ووې چې بسم الله یا الله اکبر و توقلا او د خدای پاک نوم یې لري دا و توقلا سموناسبته بلې موقام کی ما نه دادا چې اسې نه په دې احکار کی او په نور او مشاغلو کې ته چکم دیږي کې دنیاويو کې مشغولې شي او خوف خدا چې تا نه پاتې نشي واتقوا لا متدق کې ستاسو پیدا دا چې تقوا د نه پاتې نشي ګوري اداګي دا وجهه ده چې د عمر عزيز د لمحي لمحي باس پورس پکیږي کوی حلل لكم الطيبات لا دا اد چد دین نوش رشتو بنسخه نوی نسخه پاتې شوہ نسخه دین نوش ختم شوہ ورنہ گلی دا مخکنده قریتیر شوہ بیا راغند دی بیا راطو دا مانع لا اتے یو مطلب وو ال احل لكم الطيبات اول یوم احل لكم الطيبات د کی ما فرختہ شتوکو عدا دوه مسلې پدیدې کې چلوشتو کمیوس پدې یاد کی راغلي دا مسلې دلته کې استترادی دي دا مسلې د وچه دلته بیانيږي نو دا تردن للباب دی ورنغند ما قبل سره د دې مناسبت جوړ نه دي دان یو توهام الذین دا دوی مسلې دی دلته تردن للباب بیانيږي او توامه دا حكم اول دا حكم دلتا بيانيكي دوا مسلين دا ولا مسل دا اول محصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتابة دا دوا مسلين دلتا تردن للباب زكر دي وطعام الذين او طعام دا اغي قسانو حلال دي اوتوا الكتابة شورك الشويد وده كتاب ويهود ونصوارا محل لكم استاثر حلال د تعام نس مراد دي تعام خو دین دوم حلال دي چاغه مثلا ګوړې پکړې دوتې دوالې نو دام تعام دي تعام ستوي په پټه یی د تې سلام ماوی تعامو ته وای عرفش له جخ کول لیکي نو دا, توعام دا, توعام وی دا تو وی. می وی تموی نو می وخدہ شي نجی یاد بلري مراد د تعام نه دلتا مزبوحی دي مرات المزبوحید وزبائح الذین اوتوا الکتاب حل لكم. از بیحد اندوه دا سو دا شکو وغیر دا مجوس و روان دا. او طعامكم او اسطانسو طعام کی دا اسطانسو مزبوحید کی دی نحل لهم دا حلال یدید پار. دا دی سمانا دا وی مزبوحې خوځوم د لپاره خلاله شې د دې خمانه واقعي دي جوړي زمونږه مزبوحې دا وی د پرد حق دا, دا معنا چې تاسو کوم مزبوحه کړې د ذبيح هم یو شی ملال کړې او پاوی باندې تدیه نحرات کوي یپې خرڅوي نونه روان دي یمنه شوکه شو اے, اے رور قرانی زین کې تدبر چ دینداله کا فرج ஹை دی فل یتدبرو آیاته خدا په کوی قرانی ما معنی ذکر کړي دی خدا سپسر سری نظر غوړي نکيږي کنا کتاب منزل نا کا مبارک کتاب منزل وی لے کا مبارک لیدبر تدبر تدبر یتدبر نو سخت تدبر بغوار میچ تو سوچ او پی د یعنی مامور به ديږي فل يد تدبر وشي غدا له امر غايب شغاده کوي نو ما معنا داشو چې تدبر وکړئ یو له سم څخه راغلي دي چې الله رحمن جلل فرمایلي دي چې زما په قران کې چې تا تدبر وکړو د گمراهي نه به خدای ساتي او دا چې گمراهي دي تدبر نه لري کړي نو تدبر پکا دی تدبر څه ته وي جبر نظر جبر فکر بل ول مح کوئی یره یو خبر یاد ده توان هغه ته سامې چې ورکل شوې دا بیت کتاب نحل لكم استشروا على حلال دی یعنی يهود ده يهودي مزبوح او د نصراني مزبوح حلال ده طالبویو شرط پکیو کو قل غوا اsene چې مسلمان چې ته نصراني او يهودي شي وي نه داغه مزبوحه بیا نه ده حلال دا مسله ته یاد غور اصلي نصراني اصلي يهودي دا, دا غ حلال دا او مسلمان چې کله يهودي شو یا نصراني شو نو د مرتد شونو د مرتدین د دین دی نصراني چې د اسلام نه نصرانیت یا يهودیت تر اخوړې د دې د دم مسبوحه غوري حلال نه دا خبر. دا خبره نه یو مرتد د مرتد مسبوحه ما ایتد دا تکی بکی آدم او بل والمحسنات دا دا محسنات دا ترجمه بکی محسنات پاک دامنی من المؤمنات دا مسلمانان من استعصده حلال دی او داننگی والمحسنات و پاک دامنی من الذین اوت الكتاب چه يهودا و سوالا دی من قبلكم ناغم حلال دی ای امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وای کدا محصنات نپاک ده منی وانیلی او حریتی والی لکه حریت او محصنه وای وای چی قدوا لصورتن کی دا قید و المحصنات او کی دا قید چی دی نو دا قید استحبابی دی د جناکاری سره نکالی دا سیدہ کسینہ بلکې یو غلیرا ولالا چرته دې جنا نه بچی نو دا قید د دا پاک دامنې او کده حریر کې د ملګې نو دا استحبابي کې د وجوب کېد نه دي او رنگ دے دا رنگ محسونت دي دې کې پاک دامن د دا اغه کسان چې ورکه شوې د کتاب من قبلکم نو دا صلی دام کېد استحبابي دي نو کوم رات نه یعنی پاک دامن او والی او حرته والی نو کېد استحبابي دي زکۍ د امسرنکا کې دي سرم نکا کی، کہنے کی دا مې کتاب یې سرنکاه کی کنه کېږي شو دقه شه مزه چې تاسو یې اند تدمور کوم نو دا پکې کاوه خو یاره دا د دې سرخو نکاح را واده مې اذن اته دا نکاح د دې سر روانه خو به شرط شي به شرط شي راخ دا ار کله چې تاسو ورکوي دې توجو خنه مهورونه نبی او بل فقيه قياد نه دي چې محسن د امال ورکين محسنین نه نکاح وکون کی تاسو به سره دلته د محسنین معنا د نکاح وکون کی غیر مساتبین بلا متخصیذ دا د صورتي نساکه ترسره وقحال وکون تاسو کې دا غیر منشودی بنا برحالیت لکه محسنین چې منشودی بنا برحالیت غیر مساتبین چې تاسو به نه یې جنا کاون کی په والله متخ اخدان اخدان جمعه د خدن د یاته و نبلنیون کې تاسو د پټو یارانو یعنی ځنا په پټه منیت فر ایمانېڅوک چې کافر شو بل ایمانې عنیل ایمانې باوي په ماه د ده یادداره چې پپله ماه دڅوک چې کافر شو د پاسه د ایمان چې ایمانې و د کافر شو نړتاتیک سره ځای شو عمل نیک تد مخکنی کی صورت نیک امولې نه کړې دي اټول باچې شو په دیمه پارکه مېره دی, پا دی, دی حکم ویلې او هو منل اخرتی فل اخرتی منل خاصرین او دی په آخرت کې توانیان نه دي يرو رديده کې ته سوچو کې جماعت اته تدبر کوا دا الله پاک او د حل او د حرمت مسلې بیانې مسل او په دې کې د تعداد مسله را علاقه د دې سموناسبتی مناسبت یادي چې اسنا د نصرانیي او د يهودي سنا ته نيکاو کې د دین څخه ارتدا جوړ نشي مرتک چه ته پک نشي دا ری روا ده چې ته پکې مرتد کېږي نه باسلام دا صورت سوره ماید یوره کو مبارکه برابر شو او کنه منغو تاسو ته یوګ انت وخت خیر یادت کو د ما قبل کی یا یوه الذینا منیزا قمتم للصلاتی دا دیمه رکو کی پما قبل پاولنې رکو کی بیان د هغه احکام وو شو چې دا تعلق د زندګی د دنیا سره دا دا ببعم ببعم او سدا هغه احکامو بیانوي چې دا تعلق د ژوندې د آخرت سره دي پپهم تپهم وکون علی بسیرتین فلقران العظیم زانپیکا او پبینا ایسه په قران عظیم کې یا یوه الذین امنو یادی ایمان خامدان اذا قمتم الالصلاه مدقود طالبن ذا ذکرکم قیدون لاگم دا پیجن لذا قمتم اذا اردتم القيام ارکله تا سودريږي ان اراده وكيدو دي دو الى الصلاه مانزتا او دا كهدم ضروري دي و انتم محدثون اتاو صبح او دا سي ورنه كه نه بیا و دس دوباره فرض دي چو او دس شنو. دستا نو او بلل رچ قیام للصلات راغ نویو دسته ساجت دی نو قمتم من اردتم القيام او د قیام سره دکې اراده له ګو شو قیام پیل اختیاری دی ار پیل اختیاری مجبور بل اراده دي او بلل چې کل او د نو بیا پخسلو به داب حمل شي په سبان دي په استحباب باندې دتا نو پخسلو چې په وجود حمل کینو دابخه نپاک سلوجو حکومیہ زمخونه خپل وای دی کوم لا سنوم زه نو لاس کوتر تراخه پوری تليدي خدای پاک مه رباني وکلا ولل مراچک او حدیث کې د الامه ناشوي د بم مال مراچک سره د سنگلو نه سنگلي پټی دا او امسحو بیروسکم او مساو که پخپل سرونو د مسي سمانا لن لا سرا کاګي پسونو خپل باندې لن لا سرا بهي شهرې کې کې ترجمه کړې د چي مسهسته ويې ا اي تمرار اليد المبتلتي على الراس راه کل لن لاستي پر زماني پر تر باندې او ورجلكم داتتي په هديہ کوم باندې مدام یانه په محصول کې داخله په منسوخ کې نه دی ابل ته یو دویم کړه تی و ارجولیکم راغلی دین پر وکوسی کومه اټت نه مونږ ورته وایو چې هغه یې جواب دی کم جر دی جر جوار دی هغه د غوندې توف د وجنه س شوی دی یانه دا شوی دی او باه علماء را لګی د دې چې د په حالت تخطب باندې عمل کړی دی چګلې موذی په خو وینو و ارجو لکم مسرح اختی وینځه الهل کعبې نو ختی خطره غرو نه پوری تدین نو الله الهل کعبې ترګیتو یوه مسله چا و ان کنتم جنبان او چرته به تاسو په حالت جنابت کې نو پتو هرو خزان پات مشاهب شرح وکایي د دې چې پتو هرو د شګې له مبالغې دا نخله انزلوا فوز انزلم ان پکې پرشو ورنه غني پوزکه د عدالت وړ او ان كنتم مردوا او کتا شو یا بیماران استعمال دو غوم کولی او غلا سفرین یا په سفر یې او جاه حدم منکم او یا راغ او کسته تاسو نا انا غا ایدی د لوی بولنا چپاګي سر او دسمه ماچو او لمستم النساء او یا تاسو 20 شو یا د خپل بیمانو سره چې پاغي غسل ما شو فلم تجدو ما ان دا سونه بیان مونته و نو تاسو ته مو مکه مین قصتو کې د سیدن طیبان د خوري پاکی فجبو منتو اخر نفم شحو نو د هغه تیمم دادا چې پم شحو بیو وجوھکم مسو کې په خپل و ايديكم ا په خپل لاسونو منها من شوي د وخت پاک خورینه او صلی الله ارز الجلال بیان د حکمت الاحکام بیانای ما یری ما یری د الله الله پاک را ده نبی لیه جعل علی الیکم چا وګړ اسلام من حرجو ستکیو سبتلی پتہ شوږر لیکن داس تاسو د دا پیدې د پرې دی ولک لیکن الله اراده لری چې یو ته رکم چتا شو پاک کی د بیا د سونا د ګناونونا پس سره په دسر په غسل سره پته سره اندریو سره د پات کی د ګنانا او د بیا د شین او پن ول یتم نیامتو علیکم او د دې لپاره چې الله پرې کي نعمت خپل پتا سبان دي بي بيان احکام احکام په ته ولي د خدای په حکم چا عملو کې دنیا و خیرت په دوړه خېستې لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو د دې لو یو نعمت شکر ادا کړئ شکر ادا کړئ او دا انګي و شکرو او یاد کړي د اوس کورو دا معنی ده چې دی په مقابله کې تواټوکای یا ته نيامت ته خدای علیکم چ الله کړي دې په تاسو باندې په اسلام سره دا اسلام خو دې نيامت تي کنه او څوک چې ایمان بچاله ورکی مسلمان لاره ورکړي ایمان تا دی نيامت لای علیکم بیل اسلام او بل و میساه او الذی او واده الله تعالی اغا واسقکم دهی چا اللہ محکم والکلی دتاسو سرا پاغی باندی اس قلتم پاکم وقی چتاسو اوی چا سمینا واتوانا سمینا منگ ووری د امرستا واتوانا امنگ تابیداری که استا دالی بغوت پی دا اس قلتم سمینا واتوانا پاکم جاکی ویلی شوی دی دا کم جاکی وادا شوی دا نشکل آیات نادر شو چلللہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم و تخبوح و يحاسب کم به اللہ فیقبرو لمن یشا و من یشا واللہ والا کل شین قدیر چل نادل شو شعبو بیچ دی آیات نبستوق بچ کی گی حضرت و تقریدہ جہود و دنسوارو پر شاند مکی گئے او داسو یچ سمینا واتوانا غفرانا کرربنا ویلیک المسیر شعبه کرامو تخوی ندق قواده وته یاد کړای یوو دمه خبردار دې چې سمې نه واطوان نو می چې په اسلام کې داخلي جنو د لا اله الا الله محمد رسول الله دا مطلب دی چې سمې نه واطوان پیغمبر دې سلام چې پویې لقد رضى الله عن المقمين اذ يبايعونك تحت الشجره دې نو هغه شجری دلام دي چې کوم نبی له صحابه کرامو لاس ورک او بیا اته لجهاد وشو نو باقي چې صحابه کرامو صلی الله علیه تشمنه و اتوانه په ما ته امرونه دي او تنها مونږه په کې کنه چې په موږ ته امر کوي مما نحب و نکرهو کومه ځل خګنو کبدې ګړي نو موږ په دې کتابي کو درې شو صلو پیغمبر علیہ السلام مبارک دا صلو رحمه خبر په ټولو کې ډیره پختہ ده په تفسیر کې د دې اجازه هغه د چې پیغمبر علیہ السلام په مکه موظمه کیو او ډیر ځات چې کم دي په مشکلاتو کې پروت دی او بلي کې نانو چې کم دینوږي کې 100 او خیپې بنی کې نه نه چې دی په اغځای کې پښه چې کمم دی نوګ کې واده وکړه چې دې بنی ح شمو سره بهمونږ خررسو وګشتل نه کوو دوی سره قطته تعلق کو او په بس شی خرڅو نه نهبتې او دا ړې تکلی پردون حضرت چې کله به د حاج رادي خل خو کاپیرون کوو نوې ته بهې د فمینا کې به پټ پټ خلق او سره کېده چې حضرت دا چې دین باندې راغلي مو کنه انو مرګرینو مبيعه دې نلګلګ مرګ بیا خلق او سره لکه اسلام ورو د مدینه منوره کې څنګه چې د اوسو د حضرت خلک دی ناوی باج باد قسم اسلام ورو مدینه منوره ته حضرت مبارک اواز ور رسید اوه تک خبره ور راغله چې داسې یو پیدا شو دی او بیا حضرت وی تو وی چې تاسو کال له بیا راشه نو بیا په پدېش په باندې خبره کو اقباده لږه عکبې د الله د زناست موم چې ته کې نه ته موم تیار وډې ځاتمو جوړلل جره ما چې حضرت مبارک تمرګري نشتا ا دې لیلۃ العکبه و ته عکبې زکو چې هغه کبغه کیته وې ادم په مینا کې راغره دا غنې غر په پټي برزنه لګلانه زیړې اقده کې کیناسکل کی ادا دول اسکسان دی نقبا دولس دول اسکسان دالیلو ادا او اسکسان دی او دوی چکم دی حضرت مبارک سرا دخپل قوم ده تر اپنا پا اسلام بانی بیعتوکو پیگی ادری کسان چې دی د اوصل دی او نه کسان ده خضرج ندی دا دول اسکسان دی نو سو دی نو حضرت مبارک کنن تالیبان طالبان یا د سلام مدی نموورې ته ناس پ تللی د اس په نهدي تللی نه مخکې ښ دا دومره خبریم شوي دي او بیا په بیایم کې چې بیایت کې د پاغې کې او کسان دي دلته دوس کسانو په بند کرت ماند اویان کسان دي او بیا چېلویل سلام تنو داسې نااس په نهې تللی پاارو ک مي مخکې د ځه لیکلیدي پادو کېم خو مخکې تللی چې ک بر نهرت ک او بیا چېنو دا پوه نو دا دولس کسان دی علی السلام کې چې نقیبان محلت مصلی السلام دولس کسان دی نو نقیبا محلت مبارکم دولس کسان دی وی اбяه حدیث وکړه راځي دا وی باقاعده نمونه معلوم دی ویږي سا پیږي اساد ابن معاذ نقیب الانصار دا نقیب چې دا ته وی په اعتبار وایي کنه بعدخه دا څلوره خبره چې دا دی کې پټی نه راته وو وتقوا ان الله علیمم بذات الصدور خدای پاک عالم دی په هغه سبا چې د خلقو بشینو کې دی دا ته کې ولې در تراره دا ته کې د دیو جنا را علیمم بذات الصدور ها یو شری د خدای د نیامتونو شکر ادا کئ او یا ان ادا کئ نو خدای وې زماته نورې لاندې چې دا دا اتوا ات دا سم او اتوا اچ دینداری یا انو سمعتن دی کی اخلاصن دینو ددغه نس خبرې ما ته پکې ډیر مرګه کیږي دا بته پکې نور مرګه کیږي دا ته کې د علی وګره اے ما تاسو دی چې کوم ځای کې د آیات خاتمه کیږي او کوم ټا کې راغی نو د دې د پاره به ته مناسبت بیان علی ما قبل سلام څه سم مناسبت دی څه پیښی دا د دې بجن لا کېږي او دا غایته چې پرون می تاسو پکې تحقیق کړیو قصورتي نساء کې پنځمي سپاره په خیر کې موقته تحقیق پروني بیا د لري یا ایه اللذین آمن اے دې ایمان خوندان کو نو شیطان قوامین بیګي پور په بندي کوون کې نہ احکام ل لله بل الله ده پر د حقوق الله شفادا العدل قسط نہ حقوق ل بعجو قسمانه نساء ولا يجرمنكم او تاسو دې بایش نکی پرونم داتې شویری شناانو قومن بغزه او داوات ته قوم کافر الا الله تاجلو چې تاسو عادل نکوي د بغزه او داوات دینه اعدلو عادل کوي په دشمن کی قوم په دوست کی قوم پیګي پیګي اع. اعدلو بالعدو او هو اقربو دا چې کم دې نو سدي پیګي سبب دی لپاره ینه د تقوا خوري رسباتي خدا په دې را سبب دی دي او وتقوا او د خدای پاک نومي لريږي او قد په اس حالت کې پر نه وي ان الله خبير ما تعملون نو اللہ دا الله تا خبردار ته دا خبير ما تعملون بلې راګي داد دي دا وجه نارغي چې الله تاسو په اعمالو خبردار دی نو کتاعدل کې او کو ظلم کې ما ته پته لګي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرت ویدنوید پار مغفرت تی وعجر عظیم وعجر الویدی چه غرزات خدید و جنت تی والذین کفرو وکذبیتنا اولائک اصحاب الجحیم ویمستحق دو او دو جحنم دیم یا ایوها الذین آمنوا ای دیمان خابندانو اذکرو تاسویات کے نعمت اللہ علیکم نعمت خدی پتاسو دا نیامت پا کم تیم کم اوشو از حم با از حم با نو دا نیامت چا دیدہ اس پترگیب کے سوا کشو دا نیامت تا پا پار زرب تیکنا دا نیامت پا کم تیم کل چا قستو که یو قوم بس نزد قوم یو تفسیر دا قوما چا قوم سوکتی چا احل مکدی ان یبسو لأهل مکہ طول کافر دہلی مکی زایو تفسیر کوم خان چا ان یب سوتو چې بیر او, تا او بده کی او راو غزای الیکم تاسو ته اېدېهوم لا سنا او پتا ستو باندې د 10 درازیو کی پېږی تاسو ته لا سنا راو غور دی په بدای سره نو پک په اېدېهوم الله بن کل لا سنا دبی ان کوم د تاسو نه ام دین د لال الله قوت درکو وتقوا الله و اتقوا الله وتوكلوا عليه و اتقوا من الله لا من شر الاشرار شر الاشرار نمئیریږي وان الله يتوكل المؤمنون خاص په خړې دي توکلو کې اعتمادو کې مؤمنان د معنا دا شوا چې بچا کې تقو تقو ته چې بچا کې تقو ته د دشمن ننېږي د دشمن با بدی علی مغلوب کیږي چې په دغه تقوا بنيو یا په پک سو توکلني نو چې تقو توکل فکیوی د دشمن نه پروا نه کوي اوس اندازه ده چې سړي کې دغه دوه صفاتونه غالي یوته ماته علی الله او بل پک تقوا رانا دشمن به خوده د پخپو کې روغوبې دا, دا, رو دا یاد زری او دغه چې دینو دغه واقعات دی حافظ ابن کثیر دل تذکر کړی دی بس د پویګی کاندې واقعات خو بس اخر کې دا یو وایم چې پیغمبر علیہ السلام مبارک لاړو یَهُود ابن نذیر کا یَهُود ابن نذیر د یَهُودونو یو شریر دی هغه تورګي او پیغمبر علیہ السلام به چدا شي منګیو پټي تاسو سره معاهده ده او زمنګ یو شریر مسلمان لا لګی دلی دی بل شریر و دی او هغه باندې چې کم دین اوس یعنی یانه رقۃ له خطا دیت راوړېدلې دي نو هغه دیت کې تاسو مون سره لګیم دادو که زګی تاسو زموږ مرګ لري د حضرت دو چې نه کنه د دې سره چې کوم دی حوصله زیاتې دی وشي نو يهود ابن النذیر و توبې ټک تا یته د تکی نه د دیوال دلامي حضرت کینو نو کوټه ته دم داګي دلامي د سوری دلامي کین او ویزر اعظم او پیګي او د عمر ابن جهش تي هغه وی سر سر طول او سره خبری کوم مونږ به سره ټول خبری کوم او ته به د بره ن او په د کوټه برو کېږ وټکانې بروالي او د به سره بهیر غور م دا مونږه زبر دته موقع ده خلی موخپ لا لاغلی ده حضرت مباره کوو چې کند دی کنا سره مجبې لاغې او خدا د حال نه خبر کو دغهنه پاسېدو او بس حضرت بیا ته خطره وېږ چې تا سوواده ماثر ما ته کو ځان بهبره اوہ دما ته شوکن قد اخذ الله عیسیٰ ابن اسرائیل دیکه ی ست اشارت دی وار کا حدو خبر اشارتو کا ادمه پاول رکو ک نو دی یعنی پاوله پارا کې مدا ویلوکړه دکړه یا بنی اسرائیل لسکون قیامت یلتی ان همت علیکم ما اوتو بعہدی اوفی بعہدکم مکه دا خبره کړی که مه دا ټول مکملاتات په طفیاودوم ویل وکړه د دې کې مقصود دا دی چې دونو ترجمه ته جنت نشته د دې مقصد ته جتې مقصد دا دی چې اې امهتي محمدي د میثاق یوازې تاسو نه نه دی اغشته شوي بلکې د میثاق چې دین او د بني اسرایلونو مغشته شوي دی نو دا صدا پيږې راځه د هم په کې مقصود دا دی چا چې واده د خدای ماته کلې د نوڅومره ځلی له شوي دی نه تاسو واې مما ته سر نه چې تاسو ځلی ل نهي په سرو زر دلییکلا کې دا دوه چې ما تا تهک دا محخصوود او نور لا نه تر جم ساه دهکه د خلله تاقیق سره رشتت والله پاتمی سااقه ب اسرائیل واده محکمه د بنییسرائیل نه چې ر ذکر کی بهاس نه اوور کله چې ره اوله کېیدله که نه؟ او تقریبا او مباحثه ما مغ مقرر کړیو د دلتباس په معنا د सदी د اقامت دی له ګلونه دی ګوري مباحثه مانګه مقرر کړیو من خمس نه یا عشر نقيبا د دین الدوله س نقيبان سرداران نقيب په لغت کې سردار ته وایي وایي چې دا سرداران په پخپلم پدې واده ولاري په دې را روانه واده او د ما ماته چې څومره خلک دی غبم پدې واده باندې لکهي بیا کنه بي به پدي وعدت لکهي تا دولس نقيبان دي اي د دی روکو ته په نسبت سره دري مرکو چر را روانه بیا غدا پردا پکاريږي دکر کو دا دولس نقيبان ان نقيب په استلاكي ستوي هو الذي يفتشوا عن احوال القوم چې بي تبتيش کوي د احوال د قوم او وقاله الله او الله تعالی وتوي چې ني ماکم زتا سسريم په امداد او دا بیان دې میو خاطې لئن اقمتم الصلاه دا بیان دې میو خاطې چې دا کو دی واجب دي چې نو تاسو راته وګي مزب تاسو کامیاب کړ لامه مت علل قسم دی چې لئن اقمتم الصلاه کټا څو پابندي کوي د مانځو دا عبادت بدني شو و اتيتمو زکات دا عبادت مالی فرض شو و امنتم برسولی دا عبادت قلبي او لساني شو معذرتموهم عطا شود دې